garapen kontseiluko presidenteari genendako gure. Eungieto gira Paskarindo, egunon. Egunon bai, ineskertu. Beraz, batzorde hori berdintasunaren inguruan, eta horokorki gai hori berdintasunaren inguruan gizon mazten artekoa e, ipatzen dugu. Garapen kontseiluak e, zen dako jo du, gai hori? <coughs> Be, aspalditik... E bere baitan baitu hori, eh, jaikin merda garaipen kontseiluak baduela bere estatuet, estatutuetan eta bere arauetan e, egalitateanik nahi dut, egalitatea jaitea, mm. berdintasuna ezbaitut nahi, um, emaztek berdin egin dezaten eta gizonen berdin <laughs> edo bezala egin dezaten. Bezain gaizki ja nai dut. Ba hori holako seito, <laughs> janait uh, nobait uh, bakotza bere tokitik egin baitu eta espero dut izan baitira eh? politikan eta bertzen ertzenmazte batzuka desena mm -hmm. eztakin nik alio marridola, baina horiak egin zuten gizonak bezala edo gizunak bezaintzozo. Ez nuke nahi berdin tasun hortan edo egiten behaz oa indik ekiko dugu enik egalitatea ega <laughs> dut. Ez dakit ez dela beziki itz pulit eta sokotza behaz be, gure baitan badugu hori gure arauetan da uh, behaz egalitatea eta pareko badela elkartean eta ez da beti errez, voilà, ez da beti errez antolatu behar da uh, behai badakigu ga, gaur egun indik, gure gizartean behar gehiago haundi batean emaztegituz dela hoxak zaintzen, oktarako shahi izanen da uh, izanen dira animatzaile batzu eh uh norada udalekuko animatzaile batzuk ez toriko dira, justu, aukhen zaintzeko ere hori, mm -hmm. alako gauza kantolatuz justu emazteri usten aldaleku bat gara pen kontseiloaren eh, bahenan hori eta beraz, batzorde bat plantan ezagizinuten, nola abiatua da hori? Ba, bada aspaldi lenik beraz, gai hori johatu nahi dugula, eta bada zonbait labeteoain ezagizela eh, eh, eh, gai hori eh, gezazpiaren inguruan doi bat lan duzen eta egun berriz nahi izan dugu, sentitzen um, maitugu ere, eta aitortu behar dugu, eh? bizi ditugun politikaliek Ez gehien goba hundi batean, baina batzuek nahi dutela, eta bultzatzen gaituztela, uh, egun bada, gai hori, maingainean, uh, adidez, irigunean, uh, irigunearen, uh, uh, nola ekan, um, antolakuntzaren inguruan, bada gai hori, eta lehen berak, eta martin bizota, horiek, eramaiten duten gai bada, behaz, uh, bai ez, da, duda, tubeak, uh, nunbait gauzak aldri direla aldatzen, eta eta kurente hortan txartzen girela, guk nahi genuke hainbat fiteago joan dain eh, gai hori. Eh, badugu dugu egin dugu eh, gauntarako logotipi bat, eh, 2000 eta ogoi bi-zero baitira, beda zeman dugu, eta <coughs> eh, nun baita gizakiaren bi simboloak, ahata eh, emea, ejanen dugu, eh, nahi bali maietuko gauzak aldatu logo horren berriz atzeko, bimena eta goita marrean izanen da, eh, behaz, mm -hmm. uskifite uh, gimerko itugula gauzak. Mm -hmm. Eriko kontseiluetan, euneta, eunetaiko goita iru dira emazteak, hausapetzen artean euniko amak bakarrik, zen baki horiek, ba, zinezapalak dira gauk egon, e, zer gatik, zelur ustez? Ba, lehenik uskitu gau, gauk gauean ukan entetukula erantzun batzu, baina nik uskitu bat hirila bigauza, lehenik, uh, Ez ye, egiazko lekurik usteb, simpleki. Mm -hmm. uh, mutikoek eta gisonek uh, duguna hemana poderearekin, piskat bitxea da. Eta bada, enkesta e sigiak polita atse manduto, joan dena, hastean usitut, ma um, eh, hazkitzen marimaitutzu bi irudi. Generorik gabeko bi irudi. Bak zu uh, forma batzuk mm -hmm. uh, uh, <coughs> gizaki irudi, baina zindena eh, ikusi gizon ala emasterik den. Bat emaiten em, duzu autoritate uh, batean, eta bertzea nunbait uh, orren pean, be haugek, bos, edo sei uchteko haugek, bere ala egenen dute autoritate eramaiten duen uh, ikurak duela uh, gizona eh, representatzen. Bez, eta gehiengo ge, ge, ge, hau hundi batean. Hori badugu poderearen historia eta gizonaren historia bada hori alako zerbait biziki lotua dena. Eta hori betidanik ola izan baita eta, eta ola siktzen baitu, edo gauzak aldatzen aldirean, nik uste dut gauzak aldatzen aldirela, eta ari dira aldatzen, eta ustut dut huain main gainean jo behar dugula. Mm -hmm. e, gauzen aldatzeko ba, legeak edo arauak izaiten aldira, gaur egun mila biztan lezgoitikako errietan, e, berdin tasuna ezagri behar da, jendetan e, gizon mazte e, tartekatuz. Hori eh, aski da eta hori efikaz haute da? Bai efikaz da. Begira dezagun Akitanean eta begira dezagun eh, Departamenduan eh, eman ezte ainitzek aktual izan dute eh, tokia eh, eman baitzaie, sinpleki, eh, gero ahitzekoa balin bada ere, nik joan den, arsteuntako eh, ministro eta bilkuran, bakzu izan da hori ministro, eta sindikaten arteko bilkura bat, etzen emazterik, mm -hmm. eh, ikusi ahli izan ditugu, gustut, eh, Amerikantzela, eh, eh, emazten gaiak eh, johatzen zituzten hainbat autetxi eta, eta kargudun, eta ogoita gizon baziren, badira alako gauzako haindik, ahitzekoak balin badira ere, nik ustut, Argeitabi ain arte emasteak izan bain badira blekua hartu baiit zuten zen. Uh, gaur egun bertzi zerbaitzitzat pasatu beak dira parekotasuna bada eta teknika ona da nahita nahi ez uh, nik amestuko nuke galitateea lortzea parekotasun legeri gabe. baina ez da egitenna. bez uh, ustut pare parekotasuna indatu beak dela, baina ez parekotasuna uh, nola ejan generoari lotutako parekotasun bat. Nola emate batzi emaiten balima zaio herriko etxe batean uh, uh, asuuankahargu bat beti izanen da eskolarena soziala arlokoa, eh, medikuntza, eta mm. alako gauzak eran eh, hor ere, pentsatzen dugu genero historio batekin, mainan badira direz, emazte arkitektuak, izi gari onak baten eh, eramaiteko, eta alako gozak, eta berbada eh, gaur egun, eta eranaiko nuke, ere, pixkat eh, bitxea iduri bari madu ere, ez, ez diegu emazte, horren bestekargu importante maiten gainera, jakinez, eh, baxatuola erraitea, eh, baina, nik eh, autetxia initz ezautu ditut, Uh, emazte haute txar edo uh, nolaean edo, edo, edo <coughs> balio gutiko uh, emazte haute txar guti ez autututzen ebizian aldiz gizonetan izan ba, da hainbat, mm. baz gainera horrek erakusten du, ez dela kalitate historio, wala, da podere historio ahunto. Mm. Elkargoa ipatzen ginoan, elkargoa eh, el gaujegun den bezala eh, bada zera bat, edo bada problematika bat izan daitekena da hauza eh, direla hainitz, eh, adibidez, erikipietan ordezkari bat zelarik bakarrik hauza dira joaiten, hauza gainera gehienak gizonak dira, ordan elkargorat eh, jiten da behiz eh, zera, komunikatzen duten eh, untziak dira azkenean, hori ba, aldatu behar eta da erri eh, elkargoaren eh, bai, be, osaketa bera hor ere, hor ere osaketa Hor badabide bakar bat, eh? uh, eta da lege aldatzea, eta uh, ediguneak, eta, eta EPCI diden guziak uh, uh, erraten demezela, boskar zuzen, eta zuzen adekin lotzea, erano, eta eh? uh, sufragi diversel delako hortan, kokatzea, EPCI guziak, eta horrek reglatuko luke, nola EPCI hondiak baita da, parekotasuna beharko zen, eta hor eh, be, gero betiko historio da, uh, Nikuste ut, bon, badugu ba eh, eta eta eta xarri dugu tekstua bat xiur, justu uh, au uh, eta au shark izan ditena autetziak uh, hori uh, buruz nikuste ut uh, gausabatzuk egiten ahal direla. Deia legeak uzten du eta hori hermerzai uh, e uh, listati edo heritipititiena uh, eta uh, au eta eta lista kargoduner sartzen uh, sharktzen ahal dira eta ez da egia. Ez da satela ejan, ez da egia ez dela emasterik, eh. Eh, duen, janduen ondibudena humanitatearen erdia dira emazteak, eta ez gizonen erdia. Eta hori ustut biziki argi hartu beharko dugu la bi balinma munduan, normalki bada emazte batak gizon bat, eta ez balinma diogu gizonek poderea uzten biztan berak ez duela hartuko, nola indarrezatxikiko baitugu. Erakus dezagun indar hori, prest girela ustea bazte jana. Itzordua beraz seitergietan, itzordua interesgarria. Baionan Glenn elkartean etxian izanen dena. Ara, eta emazte gizon berdintasunaz izketan bi gizon ginen. Goizutan ara, horrek duen bitxikeriarekin ere. Boan, Paskalindo... Dei, de, de, azte gaizki, konzientzia hori baitugu. Eta, eta, eta kler ezta etorri, simpleki, ez baitzuan etortzen al, bera laneko baita. Ni mm. ahunt, ahunt, lasaianiz, ni artista bakzuztugu lanik eiten, behaz... <laughs> <laughs> Bona, edek ki, ba, ara, eh, bestea, hainitz zetsa kontzen alitaik ega jori. Gaukua noxtan usten dugu Paskal Indogarapen konseliko, presidentia milizker, besta dibatarte. Milizker zuri.